След утринното слово на молитвения връх, учителят даде някои пояснения. В любовта не може да има деление. Това, което сега съществува в света, то е само сянка на любовта. Истинската любов не може да бъде носителка на разногласие. Хората вървят по един неестествен път. Писанието казва Човек е направен от пръст. Пръста това е животинското естество, а човекът това е божественото дихание, което е вдъхнал Бог в него. Така станал човек жива душа. Животните показват пътя, по който човек е слизал. Този път не е благоприятен. Когато един водолаз влиза във водата, той изглежда много страшен. Но тази водолазна дреха не е нещо съществено за него. Той я употребява само за малко време. Щом излезе вън, тя става излишна и той се освобождава от нея. Същото е и с днешното физическо тяло на човека. Главният мозък трябва да се постави в съгласие с симпатичната нервна система. Когато главният мозък раздава повече, а симпатичната нервна система събира по-малко, винаги се ражда едно анормално състояние. Тогава човек харчи повече, отколкото събира. Бюджетът се приключва с малък дефицит. Най-първо човек се намира в здравословно или нормално състояние. Ако започне да харчи повече, отколкото възприема, това равновесие се нарушава. Тогава той започва да съхне, изгубва мъзнените си, мускулите понижават своята жизненост. Това са нервните хора. А тези, които харчат по-малко енергия, започват да затластяват. Нервната слабост по някой път се дължи на събирането на повече млечна киселина в мозъка. Това пречи на дейността на нервните клетки и тогава се прекъсва мисълта. Човек трябва да регулира чувствата си. Когато се намираме в областта на чувствата страх, тревоги, безпокойства и прочее, Хората черпят от нас повече енергия. Тя се поглъща от тях. Една сестра запита. Как можем да приемаме енергия, да се обогатяваме с магнетична жизнена енергия? Трябва да развивате чувството на благоговение. Трябва да развиете оня център, който се нарича хилядолистник – любовта към Бога. Той се намира в горната част на главата. Трябва да се развие и благосклонността спрямо всички. Всеки орган е акумулатор на специални енергии. Хилядолистникът е орган, който събира, възприема божествената прана на живота. Ако у вас този орган не е развит, усещате слабост. Хилядолистникът се развива чрез вяра, надежда и любов. Чрез чувството на благоговение, чрез любов към Бога и благосклонност към хората. Магнетизъм може да придобиете чрез развитието на хилядолистника. Онези, които не обичате, са точно като вас. Всички мозъчни центрове трябва да поставите в съгласие един с друг. Вяра имате. Сега трябва да развивате надеждата. Вярата е за бъдещето, надеждата е за днешния ден. Тя ни свързва с всички хора на земята. Вярата ни свързва с ангелите. А любовта с Бога. Вие имате две слаби страни. Връзката ви с хората е слаба. Връзката ви с Бога също е слаба. За това иде малък приток на енергия от хората и от Бога към вас. Друг метод за развитието на хилядолистника е човек да мисли, че всичко каквото става е за добро. С това се усилва възприемането на божествената прана на живота. Сестрата каза Сънувам сънища, които показват бъдещето и почти винаги виждам бъдещето си на сън в картини. Сънищата ви показват вече развитието на ясновидството. Когато обичате един човек, Едновременно като възприемате добрите му качества, ще възприемете и лошите. Но това става при обикновената любов. Добрите хора, които обичат лошите, правят им добро. Добрият човек, като обича лошия, да не мисли за опасността, че ще получи лоши енергии. Защото в края на краищата, ако любовта е силна и божествена, тя трансформира енергиите. Лошите хора, като обичат добрите, Правят добро на себе си, понеже стават проводници на добрите енергии на последните.